«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари, Розділ тридцять сьомий. Минуло три дні після того, як Джаїр з маленькою групою Скалгейвена покинули в'язницю Данфіаран, і нарешті вони досягли гірського хребта, який звався Воронячим рогом, не маючи можливості використовувати відкриті дороги, що пролягали поблизу берегів срібної річки, яка йшла на південь з гір, боячись бути побаченими, вони були змушені перетинати глибокі ліси вище, пробираючись повільніше крізь заплутану пустелю. Дощі припинились на другий день. Спочатку стали мрякою а потім перетворились на туман. Повітря потеплішало, небо прояснилось, хмари попливли на схід. Крізь дерева можна було побачити місяць і зорі вночі. Проте група йшла повільно, навіть після того, як дощі вщухли, оскільки насичена вологою земля, була дуже і дуже слизькою. Вони зупинялись лише на короткі проміжки часу, щоб відпочити і поїсти. Група робила усе можливе, щоб ігнорувати погані умови подорожі, і рішуче рухалась вперед. На третій день з'явилось сонце, яскраве й тепле. Воно просочилось дружніми променями крізь лісові тіні, повертаючи шматочки кольору на промоклу землю. З'явився воронячий ріг. Безплідні скелі піднялись над лінією дерев. Вони йшли до того хребта увесь ранок. І ось тоді Слентер зупинив їх. «Ну, у нас проблема», – сказав слідопит буденним тоном. «Якщо спробуємо перетнути ці гори, це займе у нас дні, можливо, тижні. Єдиний шлях – це вгору по Срібній річці, до її витоку». Можемо це зробити, якщо будемо обережні, але рано чи пізно доведеться пройти прямо під греймарком. Блукачі обов'язково нас побачать. Форекер насупився. Але ж має бути ще якийсь спосіб прослизнути. Ну, його немає, буркнув Слентер. Інакше б я його знав. Чи можемо ми піти по річці? «Допоки не наблизимось до Греймарка, а потім перетнути гори!» – спитав Гелт, сідаючи на камінь. «І взагалі, чи є шлях з якогось іншого боку?» Гном похитав головою. «Тільки не звідси! Греймарк стоїть на скелі, і там відкривається прекрасний вид на усю землю навколо, на увесь Воронячий Ріг, Срібну Річку та все!» «Скеля сама безплідна і відкрита, там зовсім немає укриття!» Слідопит глянув на Стітіса, який похмуро сидів осторонь. «Ось чому ящеркам там так подобається! Ніхто до них не підкрадеться!» «Ну що ж, будемо йти вночі», – сказав Гаррет Джекс. Слентер похитав головою. «Зламаємо шию, якщо спробуємо!» ці прямовисні, а стежки вузькі й під охороною. Ніколи не вдасться пройти!» Настала довга тиша. «То що ти пропонуєш?» – нарешті спитав Форакер. Слентер знизав плечима. «Нічого я не пропоную. Я довів вас до цього місця. Решта залежить від вас. Можливо, хлопчик зможе нас знову сховати своєю магією». Він подивився на Джаїра. «Ну, як щодо цього? Ти зможеш співати півночі?» Юнак почервонів. «Але ж має бути якийсь спосіб пройти повз охорону». «Ні, ну, для мене це не проблема. Але у решти із вас можуть бути...» «У Хелта є нічний зір!» Задумливо почав Форакер, але Джекс перервав його, підкликавши до себе Стітіса. «А що скажеш ти, мовелред?» «Це твій дім. Щоб ти зробив?» Той звузив свої прикриті повіками очі. «Шукайте власний шлях! Шукайте дурня на допомогу! Залиште мене!» Джекс мить дивився на рептилію, а потім безмовно підійшов до неї. Його сірі очі були настільки холодними, що джаїр мимоволі відступив назад. Палець майстра зброї зупинився на закутаній по статті Мвелрета. «То що, ти говориш, що більше нам не потрібен?» Тихо сказав він. Мвелрет, здавалось, зменшився. Щіленоподібні очі заблищали ненавистю. Але він не мав влади над Гаретом Джексом. Майстер зброї очікував відповіді на питання. А потім з бащі ящерки вирвалось тихе шипіння. Роздвоєний язик повільно висунувся. «Допоможу, якщо ви звільнете. Відведу вас туди, де ніхто не побачить». Настала довга тиша. Члени маленької групи перезирнулись. «Йому не треба довіряти», – сказав Слендер. «А цей маленький гном...» «Вам не допоможе зараз», – сказав Стітіс. «Вам потрібна моя допомога, друзі. Я знаю шляхи, якими ніхто інший не пройде». «Це які шляхи?» Все так само тихо запитав Джекс. Але Мвелрад просто похитав головою. «Пообіцяйте спочатку звільнити мене. Обіцяйте!» Не можна було сказати, про що подумав майстер зброї. «Якщо ти нас проведеш до Греймарка, будеш вільний», – сказав майстер зброї. А Слентер скривився від несхвалення і плюнув на землю. Поруч з іншими членами групи Джаїр чекав, допоки Стітіс скаже щось іще. Але Мвелред, здавалось, задумався. «Ти витяг у нас обіцянку!» – сказав Форекер, і у його голосі прозвучала нотка нетерпіння. «Тепер кажи, яким шляхом ми повинні йти!» Стітіс посміхнувся. Зло і неприємно. «Я поведу вас через печери ночі!» «Ах ти чортів!» – вибухнув Слентер, і у люті кинувся нам Велреда. Хелт перехопив його за пояс та відтягнув назад. Гном кричав і пручався, ніби збожеволів. Сміх Стітіса був тихим шипінням. Члени маленької групи зібрались навколо Слентера. — Гаразд, гном, а ти що знаєш про ці печери? — одразу ж спитав Джекс. Слентер, якого усе ще за пояс тримав прикордонник, сказав. «Це пачери ночі!» – гарет Джекс. «Ями смерті для гномів з тих пір, як вони потрапили під владу ящерок. Тисячі моїх людей були віддані пачерам, кинуті всередину. А от тепер ця потвора зробить те ж саме з нами!» Майстер зброї повільно повернувся до Стітіса і дістав довгий ніж. «Я раджу тобі відповісти». «І бути обережним зі словами», – тихо порадив він. Але Стітіс, здавалося, зовсім не був стривожений. «Це брехня маленького гнома. Печери – це проходи до Греймарка. Ведуть під горами повз блукачів. Ніхто не побачить». «Що, там справді є прохід?» – спитав Форакер у Слентера. Гном завмер, напружившись у міцній хватці Хелта. Немає значення, є чи ні. Почери ті – не місце для живих. Це милі тунелів, прорізаних у воронячому розі. Темних, як і будь-яка яма, і наповнені проками. Знаєте, що таке проки? Це істоти, створені магією, старішою за ці землі. Кажуть, магією зі старого світу. «Живі, пащі скель, по всіх печерах! Куди б ми не пішли, проки будуть там, на підлозі! Один невірний крок, і вони відкриються та поглиньнуть нас, зімкнувшись навколо, розчавивши, Слідопит тремтів від люті. «Так, ящірки позбавлялись від гномів, штовхали їх у печери!» «Але там є прохід!» Джекс перетворив запитання Форекера на констатацію факту. «Це довбанутий прохід!» Знову вибухнув Слентер. «Ми не побачимо жодної дороги. Десять кроків, і нас схоплять проки!» «Не мене!» Перебив його Стітіс шипінням. «Маленькі гноми не можуть пройти, але мій народ знає шлях». Проки нам не можуть нашкодити. Усі завмерли. Джекс підійшов дом Велрета. Отож, печери ночі ведуть до Греймарка під Воронячим Рогом. І блукачі нас не побачать, а ти нас проведеш. Так, прошипів Стітіс. Проведу вас. Майстер зброї повернувся до інших супутників. Мить ніхто не говорив. І Хелт кивнув. «Ну, нас лише шестеро. Якщо хочемо мати хоч якийсь шанс, то треба дістатись до фортеці непоміченими». Форекер та Едайн також кивнули. Джаїр подивився на Слентера, який вигукнув. «Ви що, збожеволіли? Ви осліпли, ви тупі, ви дурні! я щеркам не можна довіряти!» Настала незручна тиша. «Якщо не хочеш...» «Можеш далі не йти?» – сказав Слентеру Джаїр. Той напружився. «Хлопче, я про себе можу подбати». «Я знаю, я просто подумав, що...» «А свої думки тримай при собі!» «Що ж до того, щоб не йти далі, тобі б самому було б краще скористатись цією порадою. Але ти не послухаєш, я впевнений. Тож ми усі разом будемо тупими!» Він глянув на Стітіса. «Але цей тупняк буде пильно стежити за усією дорогою. Якщо щось піде не так, я буду поруч, щоб переконатися, що я цігап плек. Джек скивнув і повернувся до Стітіса. «Отже, веди нас, Велред. і пам'ятай, буде так, як сказав гном. Те, що станеться з нами – «Станеться і з тобою. Не грайся. А якщо спробуєш?» Усмішка Стітіса була швидкою і жорсткою. «Жодних ігор, друзі!» Вони дочекались настання ночі, щоб продовжити подорож. Потім зісковзнули зі скель над Срібною річкою і повернули на північ, у гори. Світло від опуклого місяця і зірок висвітлювало темну масу Рейвенсхорну, яка стіймалась навколо. Величезні, безплідні вершини височили на тлі темно-синього небосхилу. Зношена стежка пролягала паралельно берегу річки та вела через розкидані дерева й чагарники. Маленька група йшла, допоки ліси не зникли з поля зору. Подорож тривала усю ніч. Хелт і Слентер попереду. Інші позаду, обережно мовчачи. За винятком постійного шуму річки, тут була дивна тиша. Глибока і всеосяжна, вона огортала безплідні скелі, ніби мати природа заколисувала сплячу дитину. З плином годин Джаєр відчував, як його це все більше турбує. Він озирався навкруги, вдивлявся в тіні, шукав щось, чого не міг побачити, але відчував, що щось за ним спостерігає. Група не зустріла жодної іншої живої істоти, за винятком великих птахів, які безшумно пролітали над їхніми нічними угіддями, І все ж юнак відчував, що вони тут не самі. Частина цього відчуття, як він знав, виникла через присутність Стітіса, Йдучи позаду, він бачив чорну постать Мвелрета перед собою. Він відчував, як зелені очі істоти постійно дивляться на нього і спостерігають за ним. Як і Слентер, хлопець не довіряв Мвелрету. Які б обіцянки Стітіс не дав, Джаїр був впевнений, що за цим стоїть безжальна рішучість заволодіти ельфійською магією. Щоб не сталося, Істота мала намір отримати цю силу. Певненість у цьому була лякаючою. Дні, проведені в ув'язненні, переслідували його привидом настільки жахливим, що його ніщо не могло відігнати. Саме Стітіс був відповідальний за появу цього привида. Але коли ніч перейшла в ранній ранок і втома притупила гостроту сумнівів і страху, Джаїр почав думати про Брін. В уяві він знову побачив обличчя сестри, як він бачив його двічі у кристалі. Одного разу змучене. Вона явно переживала якесь невимовне горе. А одного разу вражене, коли вона дивилась на спотворений образ у вигляді своєї тіні. Лише миттєві погляди. Два короткі видіння. Жодне з них не могло сказати, що сталося. Хлопець відчував. З брін багато чого сталося, дещо дуже лякаюче. Відчуття порожнечі охопило його, коли Джаїр подумав про сестру, яка так давно покинула ший Вейл і його, вирушивши на пошуки, які, за словами короля Срібної річки, призведуть до її погибелі. Це було дивно, але в якомусь сенсі він вже вважав сестру втраченою, оскільки відстань і час, що розділяли їх, були дивно збільшені подіями, що стались з тих пір, як він бачив її востаннє. Так багато сталося, і Чаїр вже був так далеко від того, ким був на початок подорожі. Порожнеча раптово перетворилась на біль. Що як король Срібної річки помилився? Що як Джаїр зазнає невдачі, і Брін помре? Що як він прийде до неї занадто пізно? Юнак закусив губу, щоб стримати такі думки, люто обіцяючи собі, що цього не станеться. Глибокі зв'язки поєднували його з нею, брата з сестрою. Зв'язки сім'ї, спільного життя, знань, розуміння і турботи. І перш за все – зв'язки любові. Вони йшли в темряві раннього ранку. З першими променями світанку Стітіс повів групу вгору по скелях. Відійшовши від срібної річки, яка вирувала темною і млявою, вони пройшли вглиб скель. Дерева й чагарники зникли. Безплідний камінь простягнувся з усіх боків. Сонячне світло пробилось на схід над краєм гори. Яскраве, сліпуче золото спалахнуло крізь тріщини і розколини, як вогонь. Вони піднялись до цього вогню, а потім, несподівано, їхній підйом привів у темну тінь. Вони опинились біля входу у величезну печеру. «Печери ночі!» – тихо прошепів Стітіс. Печера розкрилась перед маленькою групою великою пащею. Покручені скелі були розколоті та переплітались навколо проходу зубами. Вітер дув з гірських вершин і здавалось, ніби він свистів з тих печер. Шматки тьмяного білуватого дерева лежали розкидані біля входу, ніби обдерті часом і погодою. Джаїр придивився і завмер. Ці шматки дерева були кістками, розщепленими, зламаними. Гарет Джекс став перед Стітісом. «Нам потрібно щось бачити, Мвелред. Там є смолоскипи». Той засміявся. Низько і зловісно. «Смолоскипи не горять у пачерах, маленькі друзі. Потрібна магія!» Майстер зброї подивився на вхід до пачери. «І що, у тебе вона є?» «Є», – відповів змій, склавши руки. Його тіло злегка збільшилось. «У мене є вогняне пробучення!» «Скільки це займе часу?» – несподівано спитав Форакер, бо дворфи не любили закритих місць, і він не дуже хотів заходити в печеру. «Усе буде швидко, друзі!» – запевнив Стітіс аж надто завзято. «Проведу вас за три години! Греймарк чекає на нас!» Члени експедиції перезирнулись. І на вхід печери теж подивились. «Я кажу! Йому не можна довіряти!» Знову сказав Слендер. Гарет Джекс дістав мотузку, прив'язав один кінець до себе, а інший до Стітіса. Перевіравши вузли, він витяг довгий ніж. «Я буду ближче до тебе, аніж твоя тінь, мовелред. Пам'ятай!» «А тепер веди нас туди і покажи свою магію!» Майстер зброї смикнув його за мотузку. «Не відходь далеко! Я хочу побачити, що ти там робитимеш!» Мовелред скривився. «Я покажу! Ходімо!» І він попрямував до входу в печери. Джекс був на крок позаду. Мотузка, що зв'язувала їх за пояси, Робила двох одним цілим. Слентер одразу ж рушив за ними. Після миттєвого вагання інші члени маленької групи також пішли за ними. Світло зникло, тіні навколо поглибились. Вони пройшли в кам'яну пащу і темряву. Кілька миттєвостей слабке світло-світанку допомагало їм у просуванні, вимальовуючи форми стін, підлоги, зубчастих стелактитів і скупчених скель. Потім навіть це маленьке світло почало згасати, і їх поглинула темрява. Зараз вони були практично сліпі. Було чутно лише шкребіння шкіряних черевиків по скелі. Вони стояли купкою і слухали, як згасає відлуння. Звідкись долинав звук крапаючої води, і ще один звук. Ніби скеля терлась об скелю. «Ось!» – раптово прошипів Стітіс. «В печерах темрява!» Джаїр озирнувся, майже не бачачи нічого. Поруч з ним худе ельфійське обличчя Едайна було слабкою тінню. Повітря раптово було вологим. І ця вогкість... Ворушилась, хоча й вітру не було. Здавалось, вона спеціально обвається і крутиться навколо супутників. Пахло гнилью. Юнак скривився від огиди, раптово усвідомивши, що те той самий запах, який був у Стітіса, ще в капалі. «Я викликаю зараз вогняне пробудження!» Прохрипів Мовелред, Зрякавши хлопця, «Слухайте, викликаю зараз світло!» Він щось прокричав, ніби похмуро й порожньо просвистів. Звук був грубий і мученицький. Свист цей пролетів крізь темряву і понісся в глиб печери. Він відлунював довго й жалобно, і потім Велред повторив це вдруге. Джаїр здригнувся. Йому все менше і менше подобалась ця ідея проходу через печери. І раптом воно з'явилось, вогняне пробудження. Воно полетіло на них крізь темряву, з густок блискучого пилу, шматочки райдужного вогню. Вони кружляли і пливли по вітру, якого не було». Нарешті вони зібрались у єдине перед простягнутою рукою Велерета і перетворились на щільну кулю світла, яка випромінювала жовте сяйво. Члени маленької групи з подивом дивились, як вогняне пробудження збирається і зависає перед стітісом. «Це моя магія, друзі!» – тріумфально прошепів Мовелрет. Витягнута морда повернулася до Джаїра. Зелені очі заблищали. «Бачте, як вогняне пробудження слухається!» Джекс швидко став між ним і юнаком. «Показуй дорогу. Час йде!» Іде, і швидко!» – прохрипів змій. Вони рушили в темряву. Вогняне пробудження освітлювало їхній шлях. Стіни почерночі підіймались все вище, та зникали у темряві, яку навіть вогняне пробудження не могло пробити. Їхні кроки відлунювали дивно і похмуро. Запах ставав дедалі мерзотнішим, змушуючи друзів дихати коротшими вдихами, щоб уникнути блювоти. Прохід розколювався і розділявся перед ними на десятки коридорів, переплетених у лабіринті тунелів. Але Стітіс не сповільнювався, без вагань вибираючи тунель. Вогняне пробудження танцювало перед ним. Час тягнувся, як тунелі й проходи, нескінченні чорні отвори в скелі. Запах був мерзотним. Звук тертя скелі об скелю був вже не таким далеким. І раптово Стітіс зупинився біля входу у особливо велику печеру. «Проки!» – прошепотів він і відправив туди помахом зап'ястя вогняне пробудження. Воно полетіло в печеру попереду, освітлюючи непроглядну темряву. Члени маленької групи Скалгейвена – з жахом подивились на те, що відкрило їм світло. Там, усіявши підлогу печери, були сотні зубчастих зяючих тріщин, які відкривались і закривались, ніби пащі, зайняті якимсь огидним жуванням. З цих пащ доносились звуки, булькання та відрижки. «Тіні!» – прошепотів Хелт. «Ця печера уся жива!» «Треба йти!» – оголосив Стітіс з потворною усмішкою. «Тримайтесь ближче!» Вони стояли майже один на одному. Бліді обличчя блищали від поту у світлі пробудження. Очі прикувались до підлоги печери. Стітіс знову йшов попереду, Джекс на крок позаду. Слентер, Джаїр, Едайн та Хелт – посередині, а Форакер – позаду. Вони йшли повільно, з вивистою стежкою всередину проків, ступаючи там, де показувало вогняне пробудження. Їхні вуха й розум наповнились звуками, що видавали ці жахливі пащі. Проки відкривались і закривались навколо, ніби чекаючи, щоб їх нагодували, голодні тварини, що відчували присутність їжі. Іноді вони прикривались так щільно, що здавались частиною твердої підлоги, не більш ніж тонкими лініями в шорсткому камені. Але могли й швидко відкритись, готові проковтнути у все, що наважиться пройти над ними. Але щоразу, коли один з проків ховався на шляху попереду, пробудження показувало членам групи, де він чекав, і проводило повз. Вони пройшли з першої печери в іншу, потім в другу. Прокси усе ще були повсюду, усіявши підлогу кожної печери й проходу. Вони рухались повільно, хвилини тягнулись. Здавалось, час зупинився. Втома давались взнаки. Кожен знав, що один невірний крок – останній крок. Увесь цей час проки відкривались і закривались, скриплячи в радісному очікуванні. «Цьому лабіринту немає кінця!» Один раз у розпачі прошепотів Едайн Джаїру. Тепер за ними йшов Форакер. Ахелт замикав шеренгу. Бородати обличчя дворфа вкрилось потом, суворі очі блищали. Прок, який ховався, раптово відкрився майже біля ніг Джеїра. Хлопець відсахнувся, наштовхнувшись на Слентера. Прок був прямо поруч із ним. Юнак поборовся з хвилою огиди і страху, що його охопила, і рішуче стиснув щелепу. Скоро все скінчиться. Вони скоро будуть на місці. Але коли вони проходили через чергову печеру проків, Стітіс зробив те, про що Слентер попереджав. Це сталося так швидко, що навіть Джекс не встиг зреагувати. Одну мить вони усі стояли разом, обережно минаючи жахливі тріщини. А в наступну зміїна рука – кинула вогняне пробудження прямо їм в обличчя. Воно розлетілось на спалах яскравого світла. Інстинктивно усі відвернулись, прикривши очі. І в цю мить Стітіс побіг. Він перестрибнув через Джекса і Слентера до того місця, де причаївся Джейр, та одразу ж витягнув ніж з-під мантії. Як тільки схопив хлопця і приклав зброю тому до шиї. «Стійте, друзі!» – прошепотів Мвелред, повернувшись до них обличчям. Вогняне пробудження знову літало перед ним. Ніхто й не збирався нікуди йти. Гарет Джекс причаївся, чорною тінню готовою до стрибка – Мотузка усе ще зв'язувала його з Мвелретом. Стіті стримав юнака між ними, ніж блищав у невірному світлі. Дурні люди! Думаєте, використаєте мене проти власної волі? Бачите тепер, що вас чекає? Ну, я ж казав, що йому не можна довіряти. вигукнув Слентер. Він рушив вперед. Але попереджування шипіння миттєво зупинило гнома. За ним і інші члени маленької групи стали нерухомо у щільному колі. Хелт, Форакер і Едайн. Навколо них продовжували скрипіти проки. Камінь терся об камінь. Гарет Джекс змінив позу. Сірі очі були настільки холодними, Щось Стітіс рефлекторно ще ближче підтяг до себе Джаїра. «Відпусти, хлопця, мвелрат», – тихо сказав майстер зброї. Але лезо ножа ще ближче притиснулося до горла Джаїра, який ковтнув і захотів відсахнутись, але його очі зустрілись з очима Джекса і побачив погляд майстра зброї. Той був швидким, Дуже швидким. Вперше він це показав ще у Блек Оукс, коли перебив загін гномів. І зараз на його обличчі був той самий погляд. Спокійний, незбагненний. Очі обіцяли смерть. Джаїр повільно вдихнув. Гарет був близько, але ніж біля горла ще ближче. «Магія належить нам!» а не людям», – прошипів Стітіс швидко і тривожно. «Магія, щоб здолати блукачів. Ви не можете її використовувати, не можете, бо ви тупі, а я роздавлю вас, як жуків». Відпустино хлопця», – повторив Джекс. Вогняне пробудження танцювало і мерехтіло. Вируюча хмара пилу. Зелені очі Стітіса звузились. Він тихо засміявся. «Я радше відпущу тебе!» Він швидко глянув на Слентера. «Гном! Розріж цей зв'язок!» Слентер подивився на Джекса. Його очі на мить зупинились на Джаїрі. Юнак зрозумів. Що якщо хоче вийти з цієї ситуації живим, то доведеться допомагати. Повільно Слентер зробив крок вперед, витягнувши довгий ніж з-за пояса. Ніхто інший не рухався. Джаїр зібрався з силами, борючись зі страхом і відразою, які пронизали його. Слентер зробив ще один крок. Отягнувся до послабленої мотузки, яка зв'язувала Мвелрета з Джексом. Джаїр завмер. Усе, що у нього є, один шанс. Рука Слентера стиснула мотузку. Піднявся ніж. І Джаїр заспівав, швидко і різко. Це Слентер впізнав одразу. Десятки сірих волохатих павуків скупчились на стітісі. Вони поповзли по руці, яка тримала ніж біля горла Джаїра. Мвелред скажено дригнув рукою, шалено б'ючи нею обшати, намагаючись скинути істот. Раптово вогняне пробудження розлетілося широким колом, забрало світло і занурило усе в тінь. Як кішка, Слентер кинувся на Стітіса та встромив довгий ніж тому у руку що змусило відпустити Джаїра. З вигуками інші члени групи кинулись вперед. Стітіс полетів на підлогу печери. В нього вчепився гном. Джекс стрибнув слідом. Довгий ніж з'явився в руці майстра зброї. Він намагався перерізати мотузку, яка зв'язувала його з Мвелретом. Але та натягнулась. Джекс втратив рівновагу і впав на коліна. «Слентер!» У мерехтливому світлі пробудження можна було побачити, як гном там велред ішли крізь лабіринт проків. Магія продовжувала згасати, оскільки контроль Стітіса вислизав. Уся печара швидко занурювалась в тінь. Ще кілька секунд – і ніхто нічого не побачить. «Гном!» – крикнув Форакер у попередження, кинувшись до того місця, де боролись дві постаті. Але Джекс був швидшим. Він стрибнув, як тінь з темряви. Одним помахом ніж здолав мотузку. Проки скрипіли і клацали. Темні пащі шалено працювали. Стітіс і Слентер були прямо серед них, підходячи усе ближче. Нарешті майстер зброї схопив Слентера за ногу та ревком вирвав гнома з Стітіса. Одяг розірвався, і з горла ящерки вирвалось жахливе шипіння. Мвелред перекинувся назад, втративши рівновагу. «Прямо в пащу Прока». Ящерка, здалося, на мить зависла в повітрі. Пальці спробували вхопитись за повітря. А потім він зник з поля зору. Прок закрився, і вони почули крик. Чорна тріщина почала скрипіти. Печера наповнилась жахливим хрускотом. Ще через мить вогняне пробудження розлетілось і зникло, забравши з собою дорогоцінне світло. Печери ночі знову занурились в темряву. Минуло кілька хвилин, перш ніж хтось наважився рухатись. Тому що усі чекали, допоки очі звикнуть до відсутності світла, слухаючи звуки проків, що скрипіли навколо. Коли стало очевидно, що немає навіть найменшої надії на світло, Форакер покликав інших та попросив відповісти. Один за одним усі відповіли. Просто безликі голоси в непроглядній темряві. Усі стояли на місцях. Але розуміли, що це кінець. Пробудження зникло. Світло, яке їм так відчайдушно було потрібне, щоб показати шлях. Вони залишились сліпими. Отже, є лише один вихід. Спробувати пройти лабіринт, використовуючи лише інстинкт. «Це безнадійно!» Одразу ж оголосив дворф. «Без світла ми не скажемо, де відкриваються проходи, і навіть не виберемо шлях. Навіть якщо врятуємось від проків, будемо плукати в печерах вічно!» У голосі гнома прозвучала нотка страху, якої Джаїр ніколи раніше не чув. Але ж... Має бути якийсь вихід, тихо пробурмотів він, більше собі, ніж іншим. Гельд, а ти можеш використати свій нічний зір? З надією спитав Едайн. Ти ж можеш бачити? Але ні, прикордонник не міг. Навіть нічному зору потрібне якесь світло, щоб допомагати, пояснив той м'яко. За відсутності будь-якого світла, навіть нічний зір – безкорисний. Вони деякий час помовчали. Здавалось, позбавлені найменшої надії. У темряві Джаїр почув грубий голос Слентера, який докоряв Гарету Джексу за те, що той мав би знати краще. Він попереджував. Та й взагалі, як вони взагалі згодились на усе це? Джаїру здалося, що Брін зараз погодилася б з гномом. От би Брін була тут, її пісня «Бажання» зможе дійсно викликати світло. Але його пісня – лише ілюзія, подоба того, що є справжнім. І чисто інстинктивно він доторкнувся до кристалу. Через секунду він збуджено кликнув інших, понишпорив по одязі, і витяг кристал, усе ще у безпеці, на срібному ланцюжку. Кришталь, ось світло! З ним і ночним зором вони виберуться. Ледве стримуючи збудження, він заспівав подарунку короля срібної річки та викликав магію. Яскраве світло спалахнуло, наповнивши печеру сяйвом. З'явилось обличчя Брін Омсфорд – смугляве, гарне і змучене. Воно піднялось в темряві печерночі, привидом з іншого світу. Сестру Джаїра оточувала темрява, якась сірість. Де б вона не була, вона дивилась повз них у своє власне майбутнє. І, судячи з усього, знаходилась Брін – не в менш ворожому місці, ніж вони. Обережно уся група зібралась разом навколо світла кришталю. З'єднавши руки, як діти під час прогулянки, вони почали рухатись вперед, крізь лабіринт. Джаїр йшов попереду. Світло кришталю давало світло та росію волотіні. Хелт слідом. Острі очі продивлялись підлогу печери, де ховались проки, а далі усі інші. Вони пройшли зі своєї печери в другу. Пісня Чаїра підіймалась, чиста, сильна, сповнена впевненості. Він знав, що вони вийдуть, усе завдяки Брін. Юнак хотів вигукнути подяку її образу, що плив перед ним. Як дивно! Вона їх рятує? Він закрив себе від звуків проків. Закрив розум від усього, крім світла й образу сестри, який був перед ним. Він піддався магії пісні бажання і впевнено йшов крізь темряву. Кінець тридцять цьомого розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось!